Välkomna till avsnitt två utav Club Amplifieds podcast, och ja, idag så är det lite hiphop som står på schemat och ja, jag sitter här med en grupp, ni får gärna presentera er. Kenan heter jag. Elmer heter jag. mycket grann heter jag. Och vilka, vilka är ni? Uh, jag, Kenan och Elmer är TGP. Och... Ja, mycket grön är mycket grön mm. <laughs> fast vi kickar mycket ihop alltså mm. och har mycket saker på gång. Och eh, ni spelar hiphop eller rappar? Eller? Ja, det är, vi kör hiphop för det mesta, eller det är mycket också, men eh, han kör lite mer som reggae. Det är lite, blandat det är, lite blandat, alltså. blandat, det är en övergång av vad man ska välja. liksom. Exakt. Ja. Men eh, ni, den konstellationen som är här idag, vad skulle ni säga att ni spelar för musik? – Som folk tycker om. Ja, – Hip-hop reggae. – Samlät ni att det är TGP? Ah, – Ja, TGP. Uh, – Var kommer det namnet ifrån? – Det står för The Gypsy Production. Det är förkortning då. T står för The Gypsy, uh, in, uh, G står för Gypsy och P står för Production. Uh, – Hur kom ni fram till detta namnet? Ja, jag och brorsan har kört länge. Vi var med i en annan grupp. Då var vi sju grabbar som körde under ett ja, annat namn. Så sen när vi började kicka och var här eftersom vi är bröder så ville vi vi, kom, vi är romer också. Så att uh, vi ville ha någonting som reflekterade oss på något sätt. Exakt. Och du, använder du ditt egna namn eller ett artistnamn? Ja, dela delar med ett artistnamn. Alltså. Jag heter inte mycket grön i verkligheten. Mycket röd heter det. <laughs> <laughs> ja, det. skulle jag kunna heta kanske. <laughs> hur kom ditt artistnamn fram då? Uh, ja, jag är väldigt uh, gr grön av mig. Det <laughs> tycker jag, jag, vet jag riktigt. Han har gr gröna fingrar. <laughs> uh, ja, hur länge har, har ni spelat ihop? Nej, i har vi inte kört mycket. I fyra-fem månader vi har alltså, ja. jag, jag, alltså, jag är ju nyinflyttad i Borås. Alltså, jag kommer mm. uppifrån Elfsundighet istället. Ligger mellan eh, Hudiksvall, Sundsvall. Så flyttade jag ner hit för jag skulle göra en skiva med en producent som kallas Leontin. Och så hade jag ingen studio så här. Och då kontaktade jag Kenan och Elmir. För jag insåg att de höll på med hiphop i Borås-trakten. Och så styrde vi upp och efter det har det bara rullat på. Vi har mm. fått feta låtar på gång och mycket bra grejer på gång också som kommer komma ut. Inom okay. snar framtid. Uh, hur länge har TGP funnits? Uh, de har funnits. Uh, nio år. Ja, uh, nio år mm. Vi har hållit på ganska länge. Men det har inte varit seriöst från första början. Det är liksom nu för två år sedan vi har börjat satsa ordentligt seriöst. Mm. Mm. Uh, och ni, ni är boråsare, eller? Ja, uh, uh, vi. vi bor i borås nu. Men det är Boys. Hästlebanden, <laughs> ja, exakt. Det, det är borås. Uh. <laughs> ja, exakt. Hur började allt med musiken för eran Hur Ska du börja? Eh, jag vet inte. Det, musik, musik är någonting jag har lyssnat på ganska länge. så När man var liten och så, man hade liksom i och typek och alla ungt artisterna. då liksom tittade jag på det alltså det, det det det lät jävligt coolt alltså så vi vi jag tänkte liksom av fan jag ska börja satsa på det då. vi ja. liksom. Är det ja. samma för er andra eller? Ja för mig för mig alltså jag tycker om musik och alltså jag jag känner att jag kände redan då att det var någonting jag gillar med rap och hiphop och så jag börjar lite sakta, jag börjar inte på en gång. Jag börjar med brusan, brorsan gjorde en låt och sen tyckte vi Ja, det, lätt. Ah, det lätt, låter bra. Det kan bli något, men då var det inte den flowen, man hade inte den erfarenheten. Så det lät inte bra om man <laughs> tänker tillbaka. Typ, <"Hop." laughs> <här> men <här> då i... Alla börjar med någonstans. Ah, exakt. Så. Då låter det jävligt ja, bra, så man fastnar. Mm. mm. Hur var det för din del? Ja, det har varit mycket utanförskap och sånt. Så jag har mest börjat skriva texter och sånt i terapi för mig själv och sånt. Och sen har du utvecklat sig. Så nu har jag hållit på i kanske 13 år. Och då det sätter sina spår liksom. Det, musiken är en del av mig nu liksom. Det är inte något jag kan slänga iväg. Mm. Det kommer alltid finnas kvar liksom. Gör ni era beats och så själva eller... Har ni någon som producerar dem åt er? Vi har ju en massa producenter som ja. gillar att kicka åt alltså. kan göra det. Det är bra att det är så mycket blandade personer. Alltså det är olika stilar, olika... Äh, olika äh, gener och olika, ting alltså, ah, som vi smälter ihop med varandra och bygger upp något amazing sound som vi tycker är ganska nyskapande. Exakt. Det blir inte samma, samma gamla låtar utan det blir mm. något nytt varje gång. Mm. blandning mellan rugby och hiphop det har jag alltid funkat också, mm, tycker jag. Vem är det som gör texterna? Delar ni på jobbet? eller? Nej, alla skriver sina egna texter. då. Okay. Men uh, refrängen brukar man uh, köra tillsammans. då, För att, liksom, då Du ska ju bygga det. en helhet. Liksom. Ja, så att alla är ska nöjda med det. Mm. Mm. Mm. Vad är det som ni får inspiration av? Bra Vårdagen, musik. Bra dagen. Folket. Våra barn. Alltså, vi de, de som, som lyssnar. Äh, jag till exempel... Kan sitta hemma och så kommer min lilla, lilla son eller Min dotter, jag har en dotter på tio år En dotter, du har sju barn ah, men, Min dotter är tio år Hon kommer vet, och börjar, börjar ah, Dra lite rim Och dra lite gamla texter Så, så det Det får en ena att börja läsa ah. Och så har vi mycket folk folkfrågor Ja, ah, det kommer nästa låt Så det är folket mm. Ni andra var och inspirerar er? Ja... <laughs> jag inspirerar inspirerad av honom. Ja. Den är min inspiration. Och <laughs> alltså. Nej men alltså jag vet inte. Det är väl allt alltså. Det är, det, det, det, musiken är allt, jag kan inte säga riktigt vad jag är inspirerad allt, av. Alltså, ser alltså, jag en häftig gateskylt så kan jag göra en låt om den ja. gateskylten. Liksom. Alltså, jag blir inspirerad av allt hela livet. Liksom. Det är det som, som är min inspirationskälla. Det är det som är nice med hiphop. Alltså. Du, du kan uttrycka dig så mycket mm, om mm. allt. Alltså. Det är alltid viktiga, allt också. viktiga texter också. Liksom. Det är inte bara, oh, du vet, man kan typ R&B och bara sjunga om kärlek. Liksom. Det, det är allt. Alltså. Mm. Det är svårigheter, glada, du vet och allt, allt möjligt. Det är det som är nice med hiphop. Man kan uttrycka sig på ett sätt, alltså. på djupaste sätt, du vet. på hårda sätt. Alltså. Man kan uttrycka sig politiskt om man vill det också. Alltså, mm. det, Friheten språk alltså mm. Så, så i, era texter handlar egentligen om allting, ingen röd tråd som följer? Ja sumt Man har ju gjort en jävla massa låtar alltså Jag har inte bara gjort en tio låtar Jag har gjort en kanske några tusen låtar sedan jag började liksom Så en röd tråd finns det väl inte genom alla låtar Men nu på den här skivan som jag och Leontin jobbar på Så finns det ju en röd tråd Då kommer ju skivan heta I ärlighetens namn Och den bygger ju på på min uppfattning av, av min värld liksom, ja, det, som jag, så det som jag har gått igenom, du vet, det, har, det har jag känt för samhället och sånt, det har varit mycket svårigheter och du vet, och mycket problem inom familjen, familjechafs också, som jag vill få ut med och sådana, så det är mycket sånt man kickar också. Vilka var ja. era idoler när ni satte igång? <laughs> ja, det är de gamla vanliga typ svenska startarna, Ken Ring, och alla de. Ja, ska aj. man säga. Ja, mm, ah. advance patrol. se som, som det är, det, är, liksom. som det är. Din var Tupac bäst. Ja. Vad tycker ni om svenska hiphopare överlag? Är de idoler eller stora för er idag? Det finns många som är ja, idoler, tycker jag. Men svensk hiphop kunde slått bättre. Alltså, du ja, vet. Det, det är inte så stor marknad, känns det som, men det känns som den är på väg upp, du ja, vet. Den, ja. på sig den växer, hela tiden. Den växer. Det, det det Vi upp. Det kommer fler och fler hela tiden, alltså. Det finns så mycket, alltså, mycket, mycket rappare. Alltså. Mm. Folk, alltså, de behöver bara en röst så alltså, någonstans en vägledning liksom mm. att de, det finns tunga artister alltså. mm. ja det är de behöver kontakter. Ja. det kontakter alltså allt det, handlar det. om kontakter känner man inte någon då tar man sig till ingenstans ja. du kan vara Sveriges bästa rappare men mm. har du inte några, de kontakter du kommer ingenstans Ja för hiphopen i Sverige är lite underground fortfarande det är ingen som mm. liksom känner till de här förutom Timbaland kan ringa och så vidare Ja, det Men de, det är för de att de är gamla namnen, liksom. då, de är gamla artister Det är de, de som är, grundade är ju svensk hiphop liksom ja. Det är klart att alla vet vem de är mm. de, de har alltid funnits med liksom De finns ju nu också mm. Men det finns en stor hiphop-scen utöver de stora namnen då? Ja, herregud, ja hiphop ju. finns överallt alltså. mm. Det spelar ingen roll vilken stad du kommer till Så kan du plocka ut hundra rappare minst säkert alltså. V vad är målet med ert musicerande? Och vad är ditt mål? Mm. Målet? Jag vet inte. Det är väl att höra oss. Kom kanske tjäna pengar på det vi gör. Liksom, ah. på, det, på det vi älskar. Stå på scen varje dag och sådana grejer. Man står på scenen det ger en så stor känsla och alltså, jävligt gött, alltså, ah, men, men för mig är det inte pengar som lockar precis. Jag har lagt alltså tusentals med pengar på studion. På, alltså på datorer och ljudkort och mickar och allt möjligt. Alltså, jag har inte tjänat någonting på det alltså, tycker jag inte. Men, Men gör det sig själv alltså. Jag gör det alltså för, för, för att jag, jag mår bra av det, att alltså, göra musik. Jag kan sitta hemma om kvällen och bara sätta på en bit och ja. det det det jag börja lyssna på biten klockan uh. åtta på kvällen och plötsligt man, kollar man på klockan, klockan är tre på, på morgonen. <laughs> då, då märker man att det är något ja. man älskar liksom, man kan inte släppa det. Och sen är det såklart att jag gör det för, för, för fanserna. Alltså, de som väntar på att släppas, det ska släppas nya låtar, de vill höra. De vill höra. Det, pengar lockar aldrig mig i alla fall. Hur är det för din del? Nå, pengar är väl alltid en uh, god fördel att kunna mm, ha men ja. alltså, det är inte det därför jag gör det liksom. Annars skulle jag inte gjort det här gigget gratis idag. – Nej, för ni, ni jobbar annat till vardags antar jag. Ja. – mm. Ja, det är klart. – Vad är det som driver er när ni skapar? Uh, – Mig driver det, jag vill höras. – Jag vill visa, visa andra att jag finns, att jag, jag gör musik. Alltså, – ja. Att jag kan undersöka. göra det, precis som alla andra rappare som ja. har kontakter. – Jag vill komma, komma dit även fast jag inte har några kontakter kanske. Jag har några men alltså <laughs> Men inte de storlek liksom det är de man vill åt liksom mm. Mm. Vad ser ni i er själva då? Kanske som grupp eller individer om fem år Inom musiken? Då står vi på scenen allihopa tror jag nog ja, för... Alla tänker detsamma alltså, Och gör det vi älskar ja, verkligen med, mm. med fans bakom oss som står och sjunger med alla låtar Och min dotter där också Ja, upp på scenen <laughs> sjunger också eller... <laughs> <laughs> Ja Finns det någon drömscen att gigga på? Vad säger någon Globen grabbar? Oh, fan, <laughs> globen alltså. Ja det var tungt alltså väl, fan, jag vet inte ah. Ingen festival som lockar Alltså visst lockar det. alltså alla festivaler lockar det. Alltså där folk finns såklart man blir lockad Alltså, alltså det skulle vara nice yeah. att kika i i Uppsala alltså. Det skulle mm, vara nice cool. alltså Det här var tungt faktiskt mm. Och blanda lite, kör in lite hiphop i också. Mm. det också Då kan bli fett alltså kika vart det när Bara det finns folk som lyssnar mm, Exakt Om man då vill lyssna på er, hur går man till vägen? Ja. Den fronten är lite svårare Nu <laughs> <laughs> <laughs> får vi väl leta upp oss på stan i borås Vi hänger väl <laughs> hänger i traktorn <laughs> Är det ingen eller då? Nej men man får ju adda oss på Facebook då man får skriva, kan man eller The Gypsy Productions så kommer du dit. Mm. Mm. Men sen kommer allt släppas också via skivor och sånt. Då kommer det finnas på Facebook, Youtube, Spotify, ja. alla de här grejerna. Så då, det kommer ju spridas liksom, förhoppningsvis. Men frågan är hur mycket det kommer spridas, vilka det kommer nå ut till, liksom? vilka kommer att höra oss. Och vill, man, vill man höra oss så kan man alltid komma och höra oss live. så. <laughs> Ja, ni spelar här på brygghuset ikväll, vad är nästa planerade spelning? Nästa... Det är, en månad. Den, den 20 är va? Då, mm. då, då är vi förband åt Mohamed Ali. Mm. Ja, väldigt, det ska bli fett alltså, på en gatefestival också, Jag tror på att det kan komma mycket folk så det, det kan bli riktigt ja, kul. Det Arrangerad igenfettas. av, det är så vi gör det. Mm. Här utanför brygghuset, ah. ni flyttar inte många meter men... Mm. <laughs> Vi håller oss inom det här området Den här gatan, det är, ja, här gatan. Den här gatan. är det här vi kommer att spela alltså? Ja, nej <laughs> uh -huh. Som sagt, jag är nyinflyttad Det känner inte till de här ställena man säger till, kom och möt mig på Våglängsgatan Så säger man, vad fan är det? <laughs> ja, stort lycka till i framtiden och Hoppas ni har en riktigt härlig spelning här på Brygghuset ikväll mm, Tack så mycket Tack, tack. Nå oh. det är vad, vad är det vi ska ja, göra? Ja, Gipsi inte? Vad? Vad? Nej vi ser en extra, ser en extra, extra, extra, extra, extra. Nej vi ser är jag samma gamla knar? Sitter här och undrar upp till max vi har, med musiken ska dödra Spela sköna toner för är så bara vi flumma Vänta flätt så länge får låta så får det en Gamla eller kunga, nej, spela ingen roll Så länge kärlekvisen finns det inget typ av hat Jag skippar sånt, än ni snälla Spela kriminella, vi delar de med orden När vi laddar upp en penna En tillfällig barn skickar tracks till betongen Betongbarn räcker när så jävla brubbar kvalen och runt i staden, staden älskar staden, när man hör det Mina tracks i sätta, mina yeah, riktig par Jag är samma gamla kaos, så stort värda som jag bär Musiken är ett rock som bedöver, för, för allt blir sörd Svårt att slappna av, för mycket hat för dem är det prat Sådana skumma tippor är det svårt för, för att få skaka av som gangsters vill ni kalla dig och Pappa Pappadag Det är här, då vandrade jag soundet Men med heja skiten som vi bandade, jag ballde Som karusellet, för och sajfar Du behöver inte betala, vi sätter ändå textet Bara betongen, det vansar, räcker gott och väl Men jag skiter i smycken när villa rimma mina verser Känslan är så till han så proddar vet 24-7, hänger i studio med massa den här ikväll skapar versen för dig Jag skickar dem ikväll Däda versen i styrien och man skickar dem för dig För att jag ska skapa ljud för gatare Musiken är jag jagar Jag är riktig ljudstakare Hör är inte ljudet, ni kan här hur allt smått har hänt för att du vill att det är för evigt, evigt. Var så svart för mig. Gunga, gunga lätt, var något sätt till gunga. Vi får temperament, pest. Vänner i sikte räcker för mig det. Jag känner att det skulle bli tjockt med den du som stopp med precision. Jag svär favorit. Snigga guld, Hänger på nacken, det Nej, jag Ingen kärlek till dig, branschen. Ingen 50 här omkring. De känner det, anser. Kill. Kill. Vesterrood. Ja. Tack så mycket. André är här ikväll så vi så vi någon utan någon som. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Alla vandrar vi på samma spår siktar mot samma och Åker med samma kurs och kliver av i samma tår Förut är det visst med barn Visst med glädje riktigt knar Platsen där vi bor är fylld med färdigt var Även om det händer att något bäcknar där vi gränner Det till hela världen men att borde täckas bättre Sjunger i det fräger det händer att något läcker. Vet du Stankvifta sina händer Hucka upp och ha det bra det blir privata av Alla broder känner så länge man ger respekten Att så bättre när det äckar i betonget Hänger på planen går det grabbarna i staden Här vill jag stanna jag slag på min mamma Sett det som vi växte upp inte som de andra Även om det snackas att vår får det falla Borta bra hemma och bäst jag frågar om andra Rokplatsen är i buss Räng ikväll. Bror, hemma i Västeråd Vesteråd. Vi ser borta blommor, hemma bäst Sånt som vi gjort, gjorde vi ihop En för alla, alla förebror Vi ser inte som nåt flor Vi på Västeråd, täck upp en hals nog För vad vi gjort Vi skiter inte alltid här, vi tror det som vi backade på samma gård Vi över Sverige, vi den är, Vi vet, vårt dilla krig Grabbar stål på planer, fylla fikarna är här och samma knasmen Vi tar om lirarna hållet för att få skaka bort det Även om du slår den ta med mig, glömmer aldrig bort det Det är kärlek, the Även om du bygger trösten, grånstid Det ser jag grabbar här i orten som stannar Fettaktivt Alla tydlig för att av din ortsklassid Alla håller med en samfärd Alla hatar äste nazi Måste kriga för, för, för min stav fest för västkusten Känns om orten även andra lant Så jag dränger upp i kvot och knägar på samma klart Brygger rakt När vi tar oss fram. Det är du har ställt dig i kväll med sin bror I vårt bäste rot Vi säger hårta flämmen yeah. Kom igen! Välja dina kunder till din liv till vårt snö Sikta in på vad det kring du känner vind i håret Är det ingen folk är satt på svaret Bara bröder här och kring i mina områden Det är lugnt, det är en massa sprick på båden Springen i trappen, mitt i kul, jag trodde vi förlåter De visar stegen, det är knas i vår västerort Men de har nog inte sett ett tydligt att få I vår västerort vi en hjärta här i västerort De välar orten i vi hjälpte oss stort som Vi gör det här för femma Alla som vi känner och alla som känner vi av det Platsen där vi, vi bor yeah. Men vi är fast där i mitt kväll Hänga med sin bror i vår västerort Vi säger borta e. planen Men vi har värld Sången som vi gjort, gjort. gjorde vi ihop Jag vill anta alla, alla världen vare bror. bror Det är inte sin bror i vår västerort Till gruppen handlade för vad vi gjorde Okej okay, Mika? Yeah, yeah, yeah, yeah.